بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب قَلَرَ بِشْرَحْ لِصَدْرِي وَيَفْرْ لِأَمْرِي وَحِلُ أَقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي رَبِيَسِ الْوَلَادُ عَسْرِي وَالْكَرِيمِ اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهل وأنت تجعل الحجن إذا شئت سهل أما بعد الله سبحانه وتعالى بالفرمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya aku bersumpah dengan Allah, bahwa aku tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman berbuat Allah, bahwa aku tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman berbuat dosa. Dan sesungguhnya aku Allah, bahwa aku tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman berbuat yang beriman berbuat dan kita bersyukur sama-sama telah pun berjaya menyempurnakan ibadah kita di bulan ramadhan yang baru saja sudah kepada Allahu Mingkum Mominna. Semoga kita semua dapat uh, kebaikan dan diterima amalan kita daripada uh, oleh Allah Subhanahu Wa Taala amalan-amalan yang telah kita lakukan. Dan sebahagian daripada kita masih lagi uh, meneruskan ibadah puasa sunat syawal pada hari ini. Dan kita ucapkan tahniah kerana sudah memulakan Yang belum memulakan pun tahniah juga Sebab masih ada masa lagi Allah wagi Harap-harap kitanya diberikan kekuatan Jadi pada tengah hari ini uh, Insya Allah kita akan cuba bentangkan serba ringkas uh, Sebagaimana Allah SWT sebutkan Membahagikan manusia ini Bolehlah kita katakan kepada dua kumpulan sahaja satu orang Islam, dua orang kafir. Adapun orang Islam itu dipecahkan kepada dua pula, yaitulah uh, orang Muslim dan yang keduanya Mukmin. Ya? So, Jadi, Muslim itu merujuk kepada orang yang mengucapkan dua kalimah syahadah, ya? manakala orang Mukmin itu dia mengucapkan dua kalimah syahadah. Dan kemudian Mencukup men, men, standard je Untuk sampai tahap Mutakin ha, Mutakin semua sekali adalah Sama dengan mu'min lah Itu kita tak nak cerita dulu Kita nak cerita sekarang ni yang membahayanya Yang berbahayanya kumpulan kafir Yang kafir ini Dipecahkan oleh para ulama' Tafsir kepada Empat Atau lima Kumpulan kafir yang pertama Namanya kafir musyrik Iaitulah orang yang mempersekutukan Allah ya, Mempersekutukan Allah Jadi dia iktiraf Allah tu ada Dia iktiraf adanya Tuhan Tetapi dia memperdua mempertigakan Tuhan Jadilah dia musyrik Asal daripada perkataan syarakah Mempersekutukan Yang kedua punya kumpulan kafir adalah kafir uh, jenis uh, mulhid iaitu yang tidak mempercayai adanya Tuhan. Kumpulan ini adalah kumpulan yang selalu dinamakan sebagai ateis ataupun komunis yang tidak mempercayai adanya Tuhan. Walau bagaimanapun terdapat di kalangan ulama yang tidak bersetuju tentang wujudnya kumpulan muhid. Mereka kata ada memang dia dakwa dengan mulut dia dia itu tak dia kata tak ada Tuhan. Tapi jauh di lubuk hati dia Dia mempercayai adanya pencipta Ya Sebagai mana yang pernah diceritakan Kumpulan-kumpulan ini pernah nak berdebat dengan Imam Abu Hanifah dulu Yang mana mereka datang jumpa Imam Abu Hanifah Yang masa itu terkenal sebagai seorang yang pakar dalam bab Islam Yang pandai dalam bab ilmu akal Lalu dia kata kepada Imam Abu Hanifah Eh hey, Imam Kami punya guru ajak kamu berdebat boleh datang? Saya boleh? Imam Abu Hanifah datang Dia ajak datang tempat dia Tempat dia jauh sikit Daripada tempat Imam Abu Hanifah di Baghdad So pada waktu yang ditetapkan Imam Abu Hanifah pun Pergilah bertolak Ke tempat Kumpulan Etis tadi ni Tetapi kerana jauh ni Imam Abu Hanifah Terpaksa menyeberani Satu sungai Untuk pergi ke tempat tu Bila mana nak seberang sungai Imam Abu Hanifah Tunggu-punyai tunggu Tak ada kenderaan ya yang boleh membawanya menyeberangi sungai itu. Ha? Ini menyebabkan Imam Boniface tunggu lama dan kumpulan kumpulan etis tu janji pukul 3 sampai pukul 6 baru Imam Boniface berjaya sampai ke tempat itu. Ini menyebabkan kumpulan etis tadi tu marah. Marah. Dia kata kamu ni imam besar tetapi mungkin jadi. Ha? Datang lambat nakut ke? Imam Boniface dengan segera minta maaf. Dia kata saya minta maaf lah Sebenarnya saya memang keluar awal tadi Tapi tunggu-tunggu tak ada perahu dan tak ada sampan dan tak ada kapal yang boleh melumpangkan saya Nasib baiklah tengah-tengah tunggu tu ada pokok kat tepi saya tu tiba-tiba tumbang -tiba Dan tiba-tiba terbelah kat tu Dan tiba-tiba tersusun kayunya Dan tiba-tiba terikat Dan dengan sebab itulah saya boleh sampai pukul 6 ni Kalau tidak tak sampai lantung lah Maka kumpulan ni dengar Imah Imam abang, kata lagu tu Dia berapa gelap ramai-ramai Dia kata bodoh betul Dan kau ingat kami semua ni tak pandai yang bodoh ke? Ha? Ada ke kau cakap kayu tu jatuh Jatuh, dia terpotong, dia sangkut sendiri Kan boleh naik pula Tak logik betul Kan ha? Imam abang, kata kamu nak ajak debat kan? Ha, itulah dia Macam mana kamu tak boleh percaya bahawa kayu pokok itu Dia jatuh pecah, dia boleh sambung sendiri jadi pun kamu boleh percaya dunia yang begini sophisticated ha, itu bahasa sayalah bukan imam, mak bukan Imam Udifah ni bahasa basalah. Dunia yang begini sophisticated ya yang tidak ada pelanggaran bulan dan bintang dan daripada planet-planet eh, dan sebagainya ini tercipta Dari dirinya lagilah tak mungkin. Betul tak? Kalah tu debat tak sekarang ha, Imam Abah ni pasal bang itu. Itu cerita dia tua. Cerita dia masa muda lagi hebat ya, Ha. Cerita saya tak tahulah Saya dah ceritakan Tak atau belum Setahulah, Saya dah ceritakan ini Berada satu tempat Saya ingat Ya, Imam Abu Hanifah ketika kecilnya Ketika itu negara Pimpinan umat Islam Didatangi oleh Tentera-tentera uh, Rom Tentera-tentera Rom datang Pergi jumpa tentera Islam Dan juga kepimpinan Islam Dia berkata kami dalam keadaan Yang sangat kuatkan So kami nak serang kami Kecuali kalau kalau kamu dapat jawab tiga soalan kami ni Kami mungkin akan menangguhkan hasrat tu hmm. Kan Lalu uh, ketika itu Khalifah Islam pun kata Baik, apakah dia soalan ni? Saya, saya ingat ingat bila soalan ni Mencerita macam ni <laughs> Baik, soalan saya yang pertama dia Soalan saya yang pertama dia kata uh, Apa soalan ni? <laughs> Yeah. Soalan dia yang pertama Dia kata uh, Adakah Apa nama tu Adakah Allah itu uh, Ada Dan kalau Allah itu ada Apa yang ada sebelum Allah Haa itu soalan ni Apa yang ada sebelum Allah Soalan tu Soalan kedua saya Dia kata okay, Kalau Allah itu ada Ya yeah, sekarang ini Allah sedang memandang Ke arah mana Soalan kedua yeah. Soalan yang ketiga uh, Dan sekiranya Allah itu ada Apa yang Allah sedang buat sekarang Sekarang ha, Tiga soalan itu dia. dia nak uji orang Islam So kebanyakan ulama-ulama Islam yang ada ketika itu Risal sikitlah nak jawab Kalau tersilap jawab kan bahaya juga Tiba-tiba yeah. muncul seorang pemuda budak lagi dia pun pergi minta izin dekat khalifah dia inilah imam bagawan ni ya dia kata saya nak tolong jawab boleh dia terkenal sebagai seorang yang akal dia sangat cerdaslah kan? so khalifah pun dengar jawapannya okey saya luluskan eh? ya okay, dia pun beri jawapan dia ke okay, yang pertama soalan bagawan tadi tentulah kata soalan saya kalau Allah ada apa yang ada selain Allah eh, kan Allah tu satu kan Isra, apa yang ada sebelum Allah Baik, imam, boleh faham macam ni Dia pun kata lagu ni Cuba awak kira 1 hingga 10 Dia pun kira 1, 2, 3, 4, 5 Siapalah wahid ni, talad, arba Khamza, sitan, sabah, damani Islam, ashram, alhamdulillah Ya, ok sekarang Ulang balik Terbalik kan, daripada 10 ke 1 10 ke bawah, tadi 1 ke atas, ni 10 ke bawah Dia buat kan lah 10, 9, 8, 7, 6 5, 4, 3, 2, 1 habis. antima awalnya katanya. sebelum satu ada apa? mana ada apa? ada kosong. Lah. eh kosong. Lah. baik. itulah dia jawapannya. sebelum Allah kosong. tidak ada apa. -apa. Ha, habis itu. dan okay saya setuju ke seorang. jawapan kedua Allah. kalau Allah ada Allah sudah memandang mana. maknanya dia ada soalan. Beijing kalau pada dia pada tanya itu dia nak. kalau dari kalaulah dijawab Allah menghadap ke barat Nanti dia akan hentang lah Dia kata, oh kau oh, barat Orang-orang oh, tak lah, pandang timur lah yeah. ha, Dia dah sembar lah tu maknanya Sesuai penjagaan lah Tapi dia tak dapat soal Kali Abunifah telah menjawabnya. Jawapan dia begini Dia kata, why seteru Kamu tahu yang itu lilin? Tahu? Yeah. Baik, kami akan bawa ke lilin Dia pun ambil lilin Okey, cuba you hidup ke lilin ni Dia pun hidup ke lilin Bila hidup ke lilin maka imam boleh bang ke baik sekarang centre room saya nak tanya kamu balik ke arah manakah api itu menghadap oh dah centre room itu mana ada ada mana-mana semua sekali dah ya? <laughs> baik itulah dia jawapan Allah Subhanahu adalah seumpama cahaya cahayanya menerangi seluruh arah dan tidak menghadap mana-mana hai berjita okey pinjak budaknya baik apa jawapan ketiga jawapan ketiga apa tadi soalan ni a uh, Uh, apa yang masa-masa dia soal ni tadi lupa nak beritahu background ni sebab maharaja maharaja pula khalifah dekat atas pentaslah sebab orang ramai, orang ramai eh. so jadi tentera ni pun duduk ataslah ya tapi budak teh ni dekat bawah so jadinya bila mana soal jawab tu dia lakukan suara budak ni tak apa kedengaran sangat sebab dia adalah budak dia duduk bawah je tu so imam boleh kata begini sebelum saya menjawab soalan yang ketiga ini Izinkan Saya naik ke atas You turun ke bawah pula Sebab saya nak cakap Bagi orang ramai tengok Baik Canggara kata Okey saya setuju Dia pun turun Imam Abu Anifah pun naik Dia pun naik Dia pun beritahu Baik Jawapan saya ketiga Apa yang Allah sedang buat Iaitulah Allah sedang menaikkan saya Membawa kebenaran Allah sedang menurunkan kamu Yang tak betul Tunggu turun, kan? Orang turunkan Boleh tak? Orang turunkan duat tentang Dia suruh turun Dia naik atas Dia kata Allah tengah tak naikkan aku Tengah suruh dengan kau Haa Pergi balik Sejadinya orang ruang pun mengaku kalah dengan perdebatan tersebut Baik, jadi itulah dia kehebatan imam bahasa bersebut Banyak lagi cerita-cerita dia yang canggih-canggih Yang seronok kalau nak cerita dengan Pada budak-budak lah Mereka tu suka dengar-benar kan? ya. Baik, jadi habis Itu dia Jadi itulah ada kedua kafir Iaitulah mulhid Kemudian kumpulan ketiga kafir Iaitulah murtad itulah yang sudah masuk Islam dan kemudian keluar kembali Kepada agama kufur dia ha? Yang keempat Iaitulah kumpulan kafir yang keempat Iaitulah uh, Munafiq ha, ini Munafiq Munafiq ini adalah kumpulan Talam dua muka ha? Dia berasal daripada perkataan Nafakaw, nafakaw maksudnya terawak Lubang ya, Kalau contoh tuan pergi Arab, nafak, nafak ha, Maksudnya terawak, terawak Yeah. dia merujuk kepada perangai bob ataupun ada binatang negara ada Saudi tu dia buat satu lubang dia keluar satu lubang lain ha, dia ada dua lubang yeah. so jadinya kalah go bukalah jadi dia kat sebelah sini nampak Islam tapi selatana sebenarnya menentang Islam ha, itulah dia asal perkataan munafik baik munafik ini adalah daripada empat-empat kumpulan ni munafik adalah kumpulan yang paling teruk akan diazab oleh Allah Ya orang kafir George Bush tu berbanding dengan orang munafik, munafik lagi teruk kena jahat daripada George Bush. Tapi ha, George itu gakalan sebab dia pulang tulang kan. <laughs> Tapi kira, Orang munafik lagi teruk lah. Karena Allah, Allah sebuah Al Quran inilah munafiknya, najisnya eskaliman dah. Na. Orang-orang munafik itu berada di Neraka yang terbawah, bawah sekali. Itulah dia. kerana itu sekarang ni tentuan lelaki dan perempuan muslimin dan muslimat entah macam Allah ramai orang tanpa disedari telah terjatuh dalam ciri-ciri munafik dia ada munafik piaw dia ada orang Islam yang ada ciri-ciri ya? Baik, bila mana penuh ciri ni dia jadi munafik tulis yang mana Nabi sebut ada empat kan iaitulah <Sess> <Sess> ya? ada empat kata yang siapa ada semua sekali maka dia adalah munafik yang penuh Uh, itulah yang bercakap dia bohong, gato dia melampaui bata. Kemudian apa namanya amanah dia? Kini amanah dia lagi berjanji tidak tepati. Jadi itulah dia yang terempat. Tapi bukan empat itu saja, ada banyak lagi ciri-ciri yang lain. Yeah, ciri munafik ini, kalau tuan-tuan nak belajar secara ringkas, secara general dan point tertutup to tepat, boleh buka dalam surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5 Cerita pasal orang mukmin punya sifat Ayat 6 hingga 7 Cerita pasal orang kafir Yang musyrik punya sifat Dua ayat saja. Ayat 8 hingga ke ayat ke 20 Cerita pasal orang munafik Maknanya orang munafik Allah perlukan 13 ayat nak cerita pasal mereka Orang kafir tiong Dua Orang munafik mukmin lima Mukmin dia perlu banyak sikit tak dia dah cerita sifat dia orang tapi senang saja Dua sudah cukup eh, sebab dia kaya tapi ini eh, munafik tak kaya kan grey career banyak sangat dapat ajilan tapi tapi eh tapi munafik so dia perlu 13 ayat Allah nak cerita sifat-sifat umum bagi orang munafik so hari ini kita cuba baca sikit saja untuk tengok-tengok bimbang-bimbang kita ada terjerat dalam sifat ini baik yang pertama sekali Terbiar cepat ya. Waminan nasi mayakulu amanna bila huwabil yamin akhiri wabahum bimukminin. Yang pertama, dicalakan orang mukmin all is all manusia itu ada yang suka berkata-kata, aku telah beriman dengan hari dengan Allah dan hari akhirat. Tetapi Allah kata, wabahum bimukminin. Mereka tidaklah beriman sebenarnya. Macam mana pertarinya? Ya itulah satu orang munafik. Cirinya suka berbangga-bangga eh, Suka Suka maknanya dia suka declare Kalau ada orang tikaikan dia suka declare bahawa dia adalah orang beriman eh, Maknanya sisi bulannya Dia surut, sudut lisan, sudut penampilan Dia nampak sebagai seorang Islam eh, Dia boleh nampak sebagai seorang Islam eh. Baik, <tuh> Tapi dia hanya cakap saja Sedangkan Dia sudah Tingkah-tingkah Lakunya Dia tidak Sebagai ciri orang beriman ya, Contohnya Dia cakap Dia orang Islam Tetapi Dia tidak Memakai uh, dia Tidak menutup aurat. Contoh ya, Tapi dia cakap Dia Islam Maksud itu Bahawa Dia ada ciri Saya tak kata munafik Jangan kata oh, Tak boleh tuduh oh, Tak boleh tuduh Tidak Dia ada beza Munafik dengan Ciri-ciri nipak Dia ada ciri-ciri Itu -ciri, dah ada maknanya. Dia mengaku Dia orang oh, Islam tapi dia tidak memakan Untuk menutup orang eh? Dia mengaku di Islam Tapi dia memungkir janji Tanpa uzur oh, Bukanlah janji tak boleh uzur lah Tak boleh mungkir langsung so, kan Dia bukan. Dia kalau dah kadang -kadang uzur Terpaksa lah dia mungkir Tapi dengan izin lah Dia beritahu lah dia tak boleh datang ke pergi beraya rumah tu dan sebagainya kan Baik. Itu yang pertama Kemudian Wabil Yawngil Akhir dia kata dia beriman dengan akhirat tetapi tingkah laku dia langsung tak menunjukkan dia bersedia untuk pergi ke sana. Ya contoh zaman kalian saya tak tengok saya masih masih belum orang zaman kalian kalau hilah handphone dia, tuan-tuan menangis menangis, kan rm dimaklumi je kan. Ya. Tapi dia kata, saya bukan sayang 5 tu ni Saya sayang 500 nama kat laku tu yang sayang tu Wah, oh, pandai dia berdua berhujar Tak apa, tak pula hang-hang lah Ya Sebelum saya nak beritahu hari ini, Dia hilang benda dunia menangis Tapi berapa ramai orang yang rasa sedih Dia hilang kemampuan untuk membaca Al-Quran Dia hilang kemampuan untuk memahami quran yang dia henti baca itu Kalau dia henti baca ada tak orang rasa satu kehilangan Macam orang Kehilangan anak yang dikasihnya Ada tak orang rasa kehilangan Macam dia hilang Satu barang valuable things Yang dia ada di rumah dia Dia rasa sangat luka cita Sebab itu benda dunia yang dia nampak Hilangnya di pamatau Tapi hilang benda-benda akhirat kemampuan dia untuk masuki syurga Menjadi pendek Menjadi terputus Menjadi terencat, Menjadi bantut Apabila dia tidak berhenti membaca Quran ya? Ada orang yang Tertinggal semaya, dia tak rasa apa pun Dia rasa, ah biasa je lah Kalau nak khabar, eh, khabar nantilah nak khabar, Alam minggu depan, alam malas lah eh, Dah lambat sangat, eh, tak payah khabar Taubat je lah, sebenarnya Jadi, berapa ramai Orang hari ini Yang dia tidak mempunyai ilmu tentang Akhidat Islam, dia tak tahu Akhidat Islam tu apa benda cerita Dia tak tahu rasa apa-apa yang dia fikir Kalau aku tak tahu pasal Pasal sekian-sekian tentang dunia ni Habis kolot aku Kalau aku tak tahu backup kahwin dengan siapa Memang tahu aku ni ha, Aku kena tahu backup kahwin dengan siapa ha? Aku kena tahu backup tu gaji dia berapa Tak, kena tahu Kalau tak tahu memang eh, kena kutuk ha. Kena kutuk kat dunia dia takut Kena kutuk di akhirat dia tak rasa apa-apa Dia tak ada rasa takut untuk dikutuk Dan hentang dia akhirat dan dia alam barzah Cuba kita fikir tuan-tuan dan puan. Kalau kita tidak ada rasa perkara itu, kita akan perlu bimbang. Adanya titik-titik nipat Sedang duduk dalam hati kita. Dan saya yakin, begitu ramai di kalangan orang-orang kemanja, -orang termasuk ustaznya, doa ustaznya, Ustaz, Ta, ustazah, tak ustazahnya, gurunya tuan gurunya, belakalah segala, atas belaka. Perasaan lebih sayang kepada dunia dan kurang berdasarkan kehilangan perkara yang memboleh bawa kepada keselamatan akhirat. Sucilah ya, kita. cuba lah sekarang ada tak kita sekali. Ini nak Allah sebut dalam gelang ni. Kemudian yang seterusnya, yugadhuunallaha walladheena amanu wama yaqdhauna illa anfusahum wama yash'urud. Mereka yugadhuunallah, mereka nak menipu Allah. Ini sifat orang munafik. Dan orang-orang yang beriman wa ma yabdauna illa anfusuh padahal mereka tak tipu Allah mereka tak boleh tipu Allah kecuali kecuali mereka hanya menipu diri mereka sendiri dan mereka tidak mengetahuinya wah ayat ni bagus ayat ni cerita pada kita yang pertama ciri yang kedua ciri orang munafik itu adalah mereka sangka mereka boleh tipu Allah contoh eh? bila kita bilakah orang A boleh tipu orang B Katalah tuan, tuan sekarang ni Kerja dalam sebuah syarikat Selkom ni Saya nak kelentong pada tuan, tuan Bab telefon dan Selkom Nah tuan, tuan kerja kat Selkom Saya kata Ui selcom sudahnya Dia ni Satu minit dia kena kena singgi 20 Dalam Malaysia ni Kau tahu tak Kau kena tipu dengan Selkom Padahal saya sudah bercakap dengan Selkom ha. Kenapa saya rasa saya boleh tipu orang awak Kerana saya yakin awak kurang ilmu sudah sebab tu saya rasa saya boleh tipu. Begini boleh faham, tak? Jadi bilakah orang munafik? Kenapa Allah orang munafik rasa dia boleh tipu Allah? Kerana dia rasa Allah ada benda yang Allah tak tahu. So dia rasa dia boleh tipu Allah. So orang tak boleh tipu orang lain kecuali orang itu kuat ilmu. Kita kena tipu. Dia tint film, kita tint, kita punya kereta eh, 1200. Dia kata Vikul kan. Yeah. Vikul 99% heat rejected apa dia? Apa nama? Uh, reject rejection heat ya, sembilan ha? plus sembilan, penipu. Mana ada heat rejection sembilan puluh sembilan tipu. Tapi bagi kita tak tahu, Untuk udah sembilan puluh Oh Wow, oh, mago, pasal apa? Pasal Letak gitu dengan panas? 99% puluh sembilan peratus panas sih. Bukan rejection sembilan puluh sembilan peratus, sembilan puluh sembilan peratus panas sih. Ya? Sebab apa? Sebab orang itu dia tahu, dia tak ada ilmu tentang heat rejection. Eh? Ha? Ha, saya masih ingat Saya nak pasang tu Saya kata dia kata Saya kata berapa pesan ni Dia kata 80 Saya kata macam mana You to 80 You boleh Dia ada indikator ke Pangkai tu letak Ni ada lampu Dia kata ha, Cuba letak Dia, dia pun letak Okey letak tangan ke -tang bawah ha, Sejur lah dia kata Memang sejur Dia kata ha, Habis tapi macam mana Memang sejur Tapi macam mana you to 80 ha, Itu Orang, orang dealer beritahu lah Dia kata apa Dia tak boleh jawab pun Ha, tapi orang zaman kan nampak je lampu yang merah tu kita letak bau oi sejuk bau-bau memang betul sejuk tu. Eh letak apa? Bau sejuk tak suruh mata kau lidah Tapi dia boleh tipu sebab kita kurang ilmu dalam batu Tapi kita tak akan tertipu kalau kita ilmu lagi banyak daripada dia. Kan? Ah eh? ha, begitulah. So jadinya orang Morati ini dia rasa dia boleh tipu Allah sebab dialah bagai Allah tak cukup ilmu. Dia rasakan Allah terlindung ilmu daripada Apa yang dia tahu Inilah dia ciri orang munafik Dia menghasilkan Ciri asas orang munafik Dia menghasilkan akal dia Lebih bijak daripada Allah Maka hasilnya Kita boleh lihat Orang yang menghasilkan akal lebih bijak Dia akan mendahulukan akal dia dahulu Bawa dia tengok Quran Ataupun tak payah tengoklah Quran ni Aku kata boleh-boleh ya, Aku lagi pandai Walaupun dia tak mention secara clear tapi dia mention secara tindakan. Ya. Jadi awal orang munafik orang yang ada sifat ini dibi kita tengok dia akan meretakkan akal dia lebih superior daripada apa yang ada dalam Quran. Ini. Ya. Baik kerana itulah dia merasakan dia boleh menipu Allah. Baik dan juga orang-orang yang beriman. Maksud adalah ayat ni disebut oleh oleh ahli tafsir Baru orang menafik dulu dia depan Nabi Dia kata dia Islam Dia ikut Islam Tapi belakang dia entam Dia tak rasa Allah nampak dia dekat belakang Dia rasakan orang pun Orang-orang ni -orang nampak dia dekat depan Okey Rasulullah nampak dia dekat depan Okey Tapi bila di, di, di, di, dia dijumpai Dia jumpa dengan Abu Jahat Dia kata aku, aku ikut Oh rasul saja je Depan dia tu Dia tak rasa Allah nampak dia Di dalam rumah dia yang betul Ha itulah dia So jadi kita awas tuan-tuan Kalau kita ada terfikir Ada terasa demikian kita boleh rasa ini Allah nampak Hari ini Allah tak nampak Aku dalam rumah ni Allah tak nampak Kat luar Allah nampak Dan Allah pun nampak So maknanya ciri-ciri tersebut Sudah mersat di dalam diri seseorang itu Kemudian lebih teruk lagi Allah nak beritahu Sebenarnya mereka rasa mereka nak tipu Allah Tapi sebenarnya Allah kata mereka tak tipu kecuali diri mereka sendiri Kenapa? Kerana mereka menipu di mereka sendiri Mereka hanya akan dapat rasa swonok itu di dunia For 60 years only Kemudian di alam barzah dan di pada asyam Jaga-jaga Tengok siapa kiku siapa ya? Kemudian ciri seterusnya orang munafik adalah Walayah syurun Dia tak rasa dia tertipu Dia tak rasa dia salah Dengan mengutamakan akalnya lebih daripada